Melafazkan Yang biasa anak-anak kita Belajar ilmu tajwid Itu tidak fasih Walhal ustaz besar batinia. Dibantu oleh ustaz yang lain Yang bawahannya muridnya Ya subhanallah itu yang telah dikenal sebagai ustaz jadi siapa saja berbicara agama saya mau padahal para sahabat tidak demikian Tak, cukup. Eh, tujuh, ah, tujuh. Ayat besar sekali. Tidak sembarangan orang berbicara untuk menjelaskan din Allah. Kalau tidak, maka tidak bisa dibedakan antara ulama dan yang bukan ulama. Antara pelajar dan yang bukan pelajar. Mengamalkan din wajib seluruh manusia. Mengamalkan din. Untuk mengamalkan din, maka kita memiliki ilmu. Maka seluruh masyarakat harus berilmu ilmu yang sebatas fardu'ain yang Allah wajibkan untuk apa? tadi, telah saya ulang-ulang berapa kali agar kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah untuk menerapkan taw'idullah karena kita diperintah untuk mentaw'idkan Allah menjauh pesyirikan bagaimana beribadah dan kalau kita seorang pedagang bagaimana kita berjual beli dalam bak muamalat, dalam bak hukum apabila kita telah menikah bagaimana hak hak isteri bagaimana hak suami apabila kita akan mengeluarkan zakat maka tanya kepada ahli alimu apa yang harus saya keluarkan berapa bagaimana macam-macamnya zakat apabila kita akan menunaikan ibadah haji maka pelajari tentang tata cara manasik haji yang diajar oleh Nabi s.a.w Allah wajibkan salat, maka wajib bagi kita mempelajari salat. Syarat sahnya salat adalah wudhu. Wajib bagi kita mempelajari bagaimana cara kita berwudhu. Kalau kita tidak sanggup berwudhu, mungkin kerana sakit atau tidak ada air, tayamum sebagai penggantinya. Bagaimana cara bertayamum? Antum tahu bertayamum? Ha? Coba contohkan. Kod. Jeliat embok. Sana. Sudah? Allahi barik. Barokatullah fiq. Dia sudah menunaikan kewajibannya, mengetahui cara bertayammum. Falilahil ham. Ya? antum sudah tahu belajar, yang belum tahu wajib, sewaktu-waktu antum sakit demam tidak sanggup pergunakan air berapa banyak orang-orang awam akhirnya tidak mendirikan salat karena tidak bisa wudhu satu kenikmatan tayamum itu satu keringanan yang Allah berikan yang sangat besar saya Kalau debunya banyak, kalau tidak maka muka. Di tadi contohkan, tapi jangan dingin jangan dingin-tingin kayak air. Nah, ini, sini, sampai pergelangan selesai. Atau tangan dulu, nah, tangan dulu, at, kemudian baru muka. Bagaimana perubahan? Dan seterusnya wanita bagaimana hukum-hukum lain nifas dan lain sebagainya yang ilmu yang dia butuhkan untuk beribadah kepada Allah Taala Mu ta ini sangat besar dan sangat penting sekali dalam keseharian dia ada ada peribadatan yang yang terkait dengan kesanggupan seperti tadi zakat belum wajib. Bagi orang-orang umum menuntut tentang ilmu zakat, kalau dia tidak memiliki uang ketika dia punya uang, maka dia bertanya, bagaimana nih? Saya wajib zakat. Apa yang harus saya keluarkan dari syar'i? Kalau Allah, kalau al Rasul, maka tanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman apa? Fasalu ahli dzikrin kuntum la ta'alamun. Fasalu ahla dzikrin kuntum la ta'alamun. Tanya kepada ahli ilmu jika mereka tahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan dua golongan manusia yang berilmu menjelaskan, menyampaikan, menjawab yang tidak berilmu, yang tidak tahu bertanya, belajar. Fasalu ahalazikrin kuntum la taalamu. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Kan dua golongan manusia diwajibkan Ahlul ilmu menyampaikan menjelaskan dan seterusnya menyelesaikan masalah-masalah menjawab permasalahan-permasalahan yang kedua yang tidak tahu memulangkan kepada ahli ilmu tanya akan menunaikan ibadah haji apa yang pertama dipersiapkan ilmu kerana ilmu sebelum beramal. Al-Imam Al-Bukhari di kitab Sahihnya ini di bagian kitab ilmu memberikan bab yang sangat bagus sekali babul ilmu qabla al-qawl wal-amad bab ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat liqawli liqawli Allah ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala fa'alam anahu la ilaha ilallah Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. Fa bada bil ilmi. Al-libab al-Bukhari maatakal Allah memulai dengan ilmu. Apabila masyarakat, seseorang dari masyarakat umum ingin menunaikan ibadah haji, maka yang pertama dia mempelajari manasik. Khudhu manasikakum matanabi sallallahu alaihi dalam hadis Sahih riwayat lima muslim. Ambillah dariku cara-cara manasik kamu. Bagaimana kamu bermanasik Menunaikan ibadah haji? Ambil dariku. Pelajari sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bertanya kepada ahli sunnah yang berjalan di atas sunnah An Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Melihat keterangan para ulama. Bagaimana cara menunaikan ibadah haji? Demikian juga dengan umrah. Adapun kewajiban-kewajiban yang yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah maka tidak wajib. Tidak wajib. Oh, tidak wajib. Dipelajari. Tidak wajib dipelajari. Itu Apabila telah ada sebagian kaum muslimin seperti memandikan, mengafankan mayit. Pertama-tama ini masuk dalam bab fardu kifayah. Jadi yani tidak terkena kewajiban kepada setiap masing-masing muslim dan muslimah. Adapun mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Mengesahkan Allah dan Tauhid, Rububiyya, Tauhid Ibadah, Tauhid Asmul Sifat. Dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan dan bid'ah merupakan kewajiban yang tertutup. Kemudian kita menegakkan peribadatan.